أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأوصي نبدي أولا وإياكمه بتكوى الله فقف هذا المستقون قال الله عز وجل في التابه يا أيها الذين آمنوا اختقوا الله حقا فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اختقوا ربكم الذي خلقكم النبس واحدة وخلق من هذا وجهاً وبذ منهما رجالاً كثيراً ونساءً والتقى الله الذين تسائلوا نبيه والقرآن إن الله قام عليكم ربي يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله وقولوا قولا صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويصل لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقط حاز عظيما فإن أصدق الحبيب فلا نمى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الكمور من فإن كل محجزة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل ضلالة في النام أعاذني الله وإياكم من النام معاشر المسلمين والمسلمين يمتي يا رباط الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Atas banyaknya karunia dan nikmat yang telah diberikan di dalam diri Nikmat-nikmat yang tidak mungkin akan dihitung dan dihitung Bahkan Allah wa Menyebutkan akan ketidakmampuan hamba-hambanya -hamba untuk menghukum nikmat Allahu jalla subhanahu wa ta'ala Allahu jalla wa ala satu-satunya zat Maha rah Rahim dan Rahmat yang Maha murah dan luas rahmatnya. tidak meminta dan menuntut -tut. dari masing nya kita untuk membalas yang telah kita dan kalau kita dituntut sebagai hamba Untuk membalas yang timpal seperti yang diberikan Jangan memlepas yang ketimpal Kita tidak akan sanggup untuk membalas Karunia besar Allah SWT di dalam hidup ini Namun bukan itu yang diminta oleh Allah SWT Bukankah itu yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala. Namun yang diminta di atas besar dan banyaknya nikmat ini. Bagaimana hamba-hamba itu berterima kasih kepada Allah. Menyukuri nikmat tersebut barat Allah itu. Maka kesyukuran yang paling tinggi di dalam hidup kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala melaksanakan tugas dan kewajiban hikmat karenanya Allah jalla telah menciptakan kita wa ma akhtul jinna wal binsa illa li ya'budun tidakkah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Nya Allah SWT menjadikan ibadah ini merupakan bentuk kesusuran yang paling tinggi. Ternyata ibadah itu juga merupakan nikmat dari Allah SWT. Kenapa barat Allah SWT? Ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tidak ada kepentingan yang sedikit pun bagi Allah SWT. Tetapi segala bentuk dan wujud pengertian dan nilai-nilai keadaan yang dilakukan oleh hamba, Allah akan mengembalikan kepada mereka. Kali. Allah tidak punya kepentingan dan kebutuhan pada keadaan tersebut, akan tetapi Allah SWT. Akan mengembalikan nilai-nilai ibadah itu buat mereka, bukan hanya nikmat dari atas nikmat Jawaban Wanita. Ibadat adalah yang diperintahkan oleh Allah berlawaan sebagai bentuk ruj, syukur, membungkakan syukur hamba yang tertinggi kepada Allah. Ternyata itu juga untuk hamba itu sendiri. Itu juga merupakan nikmat dari Allah berlawaan. Namun namun. namun, namun, namun, namun, namun, namun. Manusia lebih banyak kufur dan ingkar kepada Allah jalla wa'ala. Padahal Allah jalla wa'ala tidak meminta dan mereka yang sudah berada Kalaupun mereka merasakan sesuatu yang berat dalam pelaksanaan syariat, Allah jalla wa'ala memberikan keringanan pada. Allah jalla wa'ala tidak memakatkan uzur buat dia untuk kemudian, dia melaksanakan tugas itu dalam kondisi ringan dalam kondisi baik bukan tak orang yang hidup. bila melakukan safar safar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fitu'akum minal adzaab fatuqotungun dari adab Allah Allah jalla wa ala yang fakro akmal menjadi dua rakaat bila orang muslim dan muslima, tidak mampu berdiri di solat. Allah hujanlah wa'ala memuduhi ia sesuai dengan kemampuan. Bila jatuh tidak sanggup, Allah hujanlah wa'ala perlu berbaris. Kalau ternyata berbaris juga tidak sanggup dengan isyarat anggota tubuhnya matanya anu semuanya tidak bisa Allah melafakkan faedah kemudahannya qatottullah amma qatottu bertakwalah kalian kepada Allah jalla wa sesuai dengan hukum yang sesuai dengan ketakutan kalian kepada Allah jalla subhanahu wa taala betapa ringan permintaan Allah jalla wa ala. Semua yang dibutuhkan di dalam pengertiannya datangnya dari Allah SWT dan, dan nilainya tidak ada untuk Allah SWT. Semuanya Allah akan kembalikan kepada hamba-hamban. Namun kenapa hamba itu minoritas atau mayoritasnya kukur kepada Allah SWT tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa faru Allah? Tentu jawabannya ada. Pertama, tambahan nikmat dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, faru Allah kita tidak didorong dan dibantu oleh Allah Jalla wa Ala. Untuk jika mengalahkan dan memenangkan dirinya ketika berhadapan dengan lawan musuh yang berusaha untuk kemudian menggagalkan dia dari kesehatan demi kesehatan. Kita ingin tahu, siapa yang lawan kita di dalam hidup ini? Yang Allah berjaga wa'ala memberikan ketahuan kita di dalam Al-Quran -Al dan dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah subhanahu wa ada tiada pihak yang, Hati -hati yang tidak menginginkan kita untuk dekat dengan Allah Jenazah. Ada tiada pihak yang jemput sah menghalangi kita untuk menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang mengharuh Allah Jenazah. Allahu Akbar pihak hamba Allah berkah Allah yang, yang tidak budi dan, dan tidak ridha kita, kita itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan pintu-pintu kebaikan yang dan ketaatan siapakah tidak tidak ikut mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an dan melalui nabi nabinya Muhammad sallallahu alaihi Wa ala alihi wa Di dalam sunnah Pihak yang pertama Ternyata ada Dalam organ tubuh Kita sendiri Yang disebut dengan hawa nafsu Barakallahu fikum Pihak yang tidak menginginkan Kita dekat dengan Allahu jenna subhanahu wa ta'ala Organ tubuh Yang selalu membisikkan Kejahatan membisikkan kejelekan mengajak kita untuk keluar dari koridor syariat menyuruh kita untuk berbuat kejelekan dan kejahatan barakallahu fikum oleh karena itu Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim innan nafs la'ammaratum bis-su'i sesungguhnya nafwa nafsu itu Sering saling dan menjatuhkan, mengajak kita untuk berbuat kejelekan kata Allah Jalla wa Alaihi Wasallam di dalam Al Quranul Kariim. Haiman waraqimakum Allahu Jami'at. Maka kita dalam hidup ini sering menemukan barat Allahumma. Setiap kita ingin membuka kesahihan pintu-pintu kebajikan. Di sana kita seolah-olah ada perjuangan yang harus kita keluarkan. Yang harus kita perlihatkan. Ada Barakallahu Fikon pengorbanan yang harus kita buktikan. Di kita ingin membuka ketaatan Barakallahu Fikon. Kenapa kok sampai terjadi demikian? Itulah dia organ yang ada pada diri kita. Yang disebut dengan hawa nafsu berusaha menggagalkan kita agar jangan melakukan ketaatan jangan membuka pintu-pintu kebajikan dan kita secara jujur saya dan segenap saudara kami kaum muslimin sering menemukan kekalahan barakallahu fikum namun kita diberitahukan oleh Allah jalla wa itu tidak akan berarti kalah di hadapan hawa nafsu kita. Apabila kita buka setelahnya pintu-pintu taubat. Barakallahu fikum. Apabila kita membuka pintu taubat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi. Kekalahan kita di hadapan hawa nafsu. Tidak akan berarti kawah. Barakallahu fikum. Di saat kita benar-benar. Meluruskan atau memudahkan diri Untuk membuka pintu-pintu taubat terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan Dengan hawa nafsu kita Allah, Kita segera kembali bertaubat kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala Kita menang Bukan salah rahimani wa rahimakumullah Walaupun mungkin dalam kondisi tertentu kita bisa bertarung-bertarung menang. Kondisi yang lain. Kita bertarung-bertarung kalah. Lalu kemudian kembali kita membuka pintu taubat, Istighfar kepada Allahu SWT wa'ala. Maka kita dikatakan menang. Rahiman wa rahimahumullah Maka Maka barasallahu'alaikum. Inilah sesungguhnya. Yang menjadi lawan utama dan pertama. Ketika kita ingin membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala, dan ingin menjadi orang yang terbaik dalam bersyukur melalui tali pendekatan diri kepada Allah, ternyata ini yang berusaha untuk menggoda, mengganggu, menghalangi kita wa rahimahywarahimakumullah. Pihak yang pertama ada pada diri kita sendiri lalu pihak kedua siapa siapa dia pihak yang kedua yang juga memiliki andil besar untuk kita terjatuh dalam murka-murkanya Allah bahkan di dalam hidup ini kita menemukan ketika kita ingin terjatuh di dalam kemaksiatan betapa niskin jalannya betapa gampang Bahkan kita menemukan dorongan-dorongan yang sangat kuat Beda halnya Bisa kita ingin membuka pintu kebajikan dan ketaatan Kita harus berjuang Kita harus barok Allahusikum berkorban Bahkan tidak hanya datang dari diri kita sendiri Datang dari istri kita Datang dari anak kita Datang dari teman-teman kita Datang dari lingkungan-lingkungan kita Barakallahu fikum, siapa sesungguhnya yang punya andil besar untuk menggagalkan kedekatan kita dengan Allah Jalla wa'ala, selain hawa nafsu kita, jawabannya adalah makhluk yang pernah diusir dari dalam surga, yang telah dikutuk dan dilaknat oleh Allah Jalla Subhanah, itulah Iblis laknatullah alaihi. Dialah iblis barakallahu fiikum laknatullah alai yang berusaha menggagalkan menghalangi dan menghadang kita untuk tidak bisa membuka ketaatan dan kebajikan rahimani wa rahimakumullah Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati Ketika kita menang dari dua musuh atau besar ini barakallahu fikum yang selalu mengganggu kita dalam ketaatan ketika kita menang itulah sesungguhnya kemerdekaan di dalam hidup itulah dia kemerdekaan barakallahu fikum kegagalan dan kekalahan sesungguhnya di saat kita diperbudak oleh hawa nafsu kita dan diperbudak oleh musuh Allah Jalla wa'ala. Dan musuh kita. yaitu Iblis dan bala tentaranya Barakallahu itu. wa'ala. Itulah sesungguhnya. Kegagalan di dalam hidup. Dan itu juga menjadi hakikat sebuah kemenangan. Dan kemerdekaan. Bisa kita sanggup menundukkan dua lawan yang besar ini. Rahimani wa rahimakum Allah Jami'an. Namun di sana ada rahasia kemenangan. Jangan kita lupa. Jangan sampai kita menjadi orang yang wujud. Setelah kita memiliki ilmu yang tinggi. Bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Lalu menganggap andalah yang berjuang. Jangan. Anda keliru. Engkau bisa menang dalam pertarungan melawan. Lawanmu sendiri ini. Disebabkan karena... Adanya bantuan dan pertolongan Dari Allah Jalla Subhan'a Karena turunnya bantuan Dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala Itulah yang menjadi Penyebab kemenangan Engkau Barakallahu Fikm Lalu Bagaimana kita bisa Mengundang Turunnya bantuan dan pertolongan Dari Allah Jalla wa'ala Itulah dia buah pengabdian kita yang lurus kepada Allah Jalla wa Subhana. Bantuan dan pertolongan Allahu Jalla wa Ala itu turun karena kelurusan pengabdian kita kepada Allahu Jalla wa Ala. Itulah sesungguhnya hakikat kemenangan di dalam hidup. Rohimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu berkahilah kita. Saya Setelah bersyukur kepada Allahumma Subhanahu Wataala, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, bersyukur kepada siapapun yang menyebab terlaksananya, ter, terlaksananya kebaikan ini. Saya bisa bertemu dan berjumpa dengan saudara-saudara kami kaum Muslimin dan Muslimat, ahlu sunnati wal Jamaah, untuk kita saling tegur sapa. Untuk kita saling ingat mengingatkan, untuk kita saling nasihat menasihati, semoga barakallahu fikum, majlis yang seperti ini diberkahi oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka ma'ashir muslimin wal-muslimat, saya mengingatkan kembali, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara untuk selalu menang. Dari dua musuh besar kita ini adalah Pertolongan Allah Jalla wa'ala itu Jangan sampai dicaput Pertolongan Allah Jalla wa'ala itu Jangan sampai diambil kembali oleh yang memberikan pertolongan Bagaimana cara kita menjaganya Kelurusan dalam pengabdian diri kita kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala Kita menjaga niat kita kita menjaga lahiriah kita. Jangan sampai ada niatan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Jalla subhanah. Ingin disanjung. Ingin dipuji. Ingin mendapatkan dunia. Padanya Barakallahul Fikam. Kalau sekiranya kita menginginkan dalam kecahatan dan ibadah dunia, sanjungan, pujian dan seterusnya. Ini bertanda bahwa anda sedang memberikan kekuatan pada lawan anda barakallahu fikum. Anda telah memberikan kalbata apa namanya? TNI dan formnya anda memberikan amunisi dengan apa? Tu saya engkau lakukan karena engkau tidak ikhlas rahimali warhimatallahu jamilan. Ini pertama. Kedua, praktik dari amal yang kita lakukan Jangan keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja kita keluar berarti kita memberikan amunisi kepada lawan ini untuk menguasai diri kita sendiri, kedua, mencabut bantuan dan pertolongan dari Allah jalla subhanahu wa Barokallahu fikum sekali lagi. Yang harus kita jaga dan pertahankan adalah bantuan dan pertolongan Allah itu selalu bersama kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang timbul pertanyaan. Apakah yang menyebabkan bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala itu terangkat oleh Allah Jalla subhanah? Apa yang menyebabkan pertolongan Allah itu terkahan barat Allah itu? maka jawabannya adalah karena jursa dan kesalahan yang kita lakukan rahimah ni wa rahimah kumullahu jami'an muslimin kita kembali baratullah hukum di negeri kita ini atau di negeri muslimin secara umum kita melihat betapa banyak pergerakan-pergerakan Islam tampil untuk menyuarakan Islam, Islam Islam bahkan di antara mereka ada yang berusaha untuk mengangkat bendera jihad untuk kemudian memperjuangkan agama Islam. Katanya mereka barakallahu fikum. Tidak hanya lewat secara anarkis melakukan pengeboman sana sini, melakukan perusakan barakallahu fikum, bahkan ada lewat parlemen-parlemen parlemen dan seterusnya semuanya menyuarakan Islam rahimani. Warahimakumullahu jannah. Kita lihat barokahnya. Kita lihat barakah Allah sisi perjuangan itu. Padahal mayoritas Muslimin ada di Indonesia. Kenapa pertolongan itu tidak kunjung turun barakah dari Allah sisi dari Allahu jannah sepanas kegagalan demi kegagalan yang mereka alami? Kenapa? Kita harus melakukan koreksian sedalam. Barakah Allah Jangan-jangan ada niatan kita di belakang perjuangan Islam ini, niatan untuk duniawi. niatan untuk kursi, niatan untuk disanjung dan dipuji, niatan untuk kedudukan atau yang semisalnya diakui, dilihat, dieluh-elukan, disanjung dan dipuji. Ataukah langkah-langkah yang kau lakukan ini Bertentangan dengan syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala Kalau satu dari dua ini ada Bagaimana kalau dua-duanya Akan menyebabkan barakallahu fikum Kertahannya pertolongan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu Saya ahlus sunnati wal jamaah saya mengingatkan barafkallahu fikum. Mungkin orang melirik kita dengan kacamata sebelah. Tidak kemudian barafkallahu fikum. Orang paling-paling menuding dan menuduk. Atau mengkhawatirkan diri-diri kita ini. Kita katakan. Bahawa dakwatu ahli sunyati wal jamaah. Zahiru haka bafiniha. Wabafinu haka bafiriha. Lahiriahnya seperti batinnya, batinnya seperti lahiriahnya, tidak ada yang disembunyikan pada diri-diri mereka. Dan tidak ada rahasia rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Ma'asyral muslimina wal musliman. Berarti kita bersabar. Kita sedang melakukan pembenahan terhadap diri kita sendiri. Membentuk kepribadian yang hidup di atas pondaki yang kokoh yang tidak akan terbawa arus kemajuan sungguh Barakulah Hukum setiap tahun melihat perkembangan-perkembangan-perkembangan hancur generasi kita Rahimani wa mengikuti perkembangan karena tidak memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi semuanya itu hafizani wa hafizahkumullah ketika Barakulah Hukum orang-orang yang bermasalahkan kowarib atau terorisme masuk ke tengah-tengah kaum muslimin betapa cepatnya saudara kita terjatuh rohimani warahimakumullah ke dalam paham itu kenapa karena tidak memiliki pondasi yang kokoh untuk membangun perjalanan agamanya menuju Allahu jalla subhanahu wa taala kita berharap dengan terus kita belajar agama Allahu Jalal Wa Belajar akidah yang kuat dan kokoh menjadi fondasi kita untuk membangun dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kemajuan yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ma min ayyamin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Ia adalah berlalu hari demi hari. Kecuali hari setelahnya itu. Lebih jelek dari hari sebelumnya. Sekarang hari kita ini lebih berbahaya dari hari sebelumnya. Bagaimana jika terjadinya pergantian generasi. Sudah kita tidak memiliki kemampuan. Atau lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Ana, Anak-anak kita menyusul keberikutnya. Melihat orang tuanya. Tidak memiliki kekokohan di dalam memegang prinsip Al-Haq. Tidak memiliki kekuatan istiqomahan untuk memegang manhaj Allah SWT. Maka akan menurunkan kegagalan kepada putra dan putri kita. Rahimani, Saya mengajak, mari kita belajar untuk masa depan anak keturunan kita. Baratullah SAW. Mari kita mendidik diri di atas ta'is untuk masa depan putra-putri kita rahimani wa rahimakumullah wabarakatuh sebagaimana yang disebutkan tadi barakallahu fikum oleh panitia bahwa pembahasan kita ini terkait dengan persoalan as-laqotsafati ala al-manhaj sebab kekokohan di atas al-manhaj manhaj bimaksud adalah prinsip-prinsip agama. Mungkin barakallahu fikum. Ada orang yang mau bertanya. Kenapa? Kita membahas terkait dengan ketokohan di atas jalan Allah Allah jalla subhanahu. Maka itulah yang mendorong diri saya untuk berbicara di tengah saudaraku -saudara, kaum muslimin dan muslimat jawaban yang pertama wujudus sira'i antara al-haq wal-batil wal huda wal-bala Adanya nya sira' itu permusuhan terus berkesinambungan antara al-haq dan batil Antara al-huda wa balal antara petunjuk dan kesesatan kedua ini tidak mungkin akan bertemu antara yang hak dan juga yang batil terjadinya permusuhan terjadi sampai pada hari kiamat kita ingin menjadi orang yang istiqamah di atas ribanya Allah subhanahuwataala Berangkat dan berjalan Menuju Allahu Jalla wa Ala Bersama mereka-mereka yang telah diberikan Kemenangan oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala Wujud as-shirai Bainal-haqti wal-ba'il Adanya barakallahu fikum Pertarungan antara Kebenaran dan kebatilan, Petunjuk dan kesesatan Kebaikan dan kejelasan itu sampai barakallahu fikum pada hari kiamat rahimani wa rahimakumullah wa jami'i ma'asiral muslimin wal muslimat ditambah dengan itu Allahu azza wa menyebutkan siapa saja yang berjalan di atas kebenaran mau tidak mau dia harus barakallahu fikum berhadapan man dengan orang-orang yang berjalan di atas kebatilan. Pasti barakallahu fikum. Karena itu merupakan sunnatullah azza wa jalla dalam perjalanan risalah dan wahyu ini. Ketika Allah jalla wa ala mengutus nabi dan rasul pertama kali sampai kepada yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa al alihi wasallam langsung menjadi utusan Allahu Jalla wa'ala kita menemukan sirak terjadinya pertentangan dan permusuhan antara Al-Haq dan Al-Bafil dan itu akan terjadi sampai pada hari kiamat orang-orang yang berjalan di atas Al-Haq ini disebut oleh Allahu Jalla wa'ala Junudullahi tentara-tentara Allahu jalla wa Di dalam ayat yang lain Allahu jalla wa menyebutkan orang-orang yang berjalan di atas al-haq itu disebut dengan auliyaullah, wali Walinya Allahu azza wa Di dalam ayat yang lain Allahu jalla wa ala menyebut orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu dengan hizbullahi kalau hizbullah diartikan partai golongan kelompok itu disebut hizbullahi nama-nama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala berarti bersama siapakah mereka akan terus bertarung barakallah itu mereka akan bertarung dengan junudus syaitan. Tentara-tentaranya syaitan. Mereka akan berhadapan dengan awliyaus syaitan. Wali-walinya syaitan. Dia akan berhadapan dengan hijbus syaitan. Hizbnya syaitan. Allah sebutkan semuanya di dalam Al-Quran. Allahu Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang tentaranya wa inna jundana lahumul ghalibun sesungguhnya tentara kami itulah yang akan menang ala inna hizballahi humul muflihun ketahuilah bahwa pasukan-pasukan Allah jalla wa ala itulah yang akan menang barakallahu fikum kita ingin menjadi junudullah kita ingin menjadi Allah. Kita ingin menjadi hizbullahi. Barakallahu fikum. Kita menginginkan demikian. Setelah keinginan kita ini. tercapai, Kita ingin kokoh di atasnya. Jangan sampai kita goyang. Jangan sampai kita tidak memiliki. Kekuatan untuk berpijak. Barakallahu fikum karena bagaimanapun juga yang namanya pertarungan antara al hak dan batin, alul hak dan ahlul batin membutuhkan kekokohan di atasnya rahimani wa rahimakumullah jami'an alasan yang kedua kita membahas permasalahan akbar kekokohan di atas manhaj ini karena Keseratus junu di syaitan banyaknya pasukan dan tentara syaitan itu bar kelakuh itu apa maksudnya artinya orang yang mengikuti kebenaran itu minoritas dan orang yang mengikuti kebatilan itu sepanjang masa lebih banyak rahimani warahimaku Bapa. Allah jelal waala menjelaskan di dalam Al Quran, wa qalilum min ibad yatshakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang mau bersyukur, eh yang mau beribadah kepadaku, Allah jelal waala telah menyebutkannya Barakallahu fitum dalam hadis mutbaskun alaihi ketika Nabi saw bercerita tentang para nabi dan rasul. Urub alaiy al umam. Baru Aikul Nabiya, wmaahul Rasul, wNabiya, wmaahul Rujul wa Rujulan, wNabiya lahih maaahu ahdun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditampilkannya di hadapanku umat-umat, ditampilkan di hadapanku umat-umat. Saya melihat seorang Nabi membawa di bawah sepuluh di atas tiga pengikut. Itu namanya rohun. Kemudian nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya melihat seorang nabi membawa satu dua pengikut, satu dua pengikut, dan saya menyaksikan seorang nabi datang menghadap Allah sama sekali tidak membawa pengikut. Mungkin kalau dalam perhitungan duniawi kita mengatakan kalah, gagal itu hitungan duniawi karena menurut dunia kita akan mengejar banyak-banyak pengikut melakukan berbagai macam cara apalagi kalau para pengikut kita itu adalah orang-orang yes, kaya orang-orang yang menguasai dunia Oh semangkin baratullah hukum mengatakan diri kita, kita berhasil. Tetapi dalam pandangan risalah dan wahyu, tidak sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul, tidak pernah wujud karena banyak yang mengikutinya. Tidak juga merasa minder. ...karena tidak ada yang duduk bersamanya... ...mungkin satu, dua, tiga orang... ...tidak pernah dia memiliki rasa minder... ...karena yang dia kejar dalam usaha dakwahnya... ...rizonya Allahu Jalla wa'ala... ...cintanya Allahu Jalla wa'ala... ...sedikit atau banyak yang hadir, yang menerima... tetap yang dikejar adalah cintanya Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala... ...adapun kaitannya dengan mereka yang menerima atau tidak menerima kaitan dirinya dengan Allahu Jalla wa Ala namun dia salah melaksanakan tugasnya dari Allahu Jalla wa Ala yang dikejar adalah ridha dan cintanya maka oleh karena itu barakallahu fikum Allahu Jalla wa Ala mengingatkan bahwa pengikut kebenaran itu minoritas sampai pada hari kiamat hadis yang menjelaskan demikian apa yang disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat imam al-bukhari dan imam muslim dari sahabat al-mugirah ibnu syu'bah qala nabi alaihi salatu wassalam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yughrrum man khazalhum Walau manakah mereka, hatta ya tiya amru Allah, ala mereka juga berpegang pada itu. Kata Nabi saw. Terus menerus, sekelompok kecil dari umatku, sedikit kaum yang memperjuangkan dan membela kebenaran, tidak akan dimudaratkan. Oleh siapapun yang menghinakan mereka, merendahkan mereka. Itu sampai keputusan Allah Jalla wa'ala datang rahiman wa shumakumullah. Maka barakallahu kikum. Dari berita Nabi Yuna s.a.w. Sedikitnya orang yang menempuh jalan atau mengikuti al-had. Membutuhkan kekokohan di atasnya roh imani warahimakumullah bersamaan dengan sedikitnya musuh kebenaran itu adalah sangat sangat banyak. Mari kita mendengarkan apa kata Nabi Yunus Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang umatnya berbicara barqalah fikum tentang umatnya sendiri beliau mengatakan kataf taru ummati salasalatin wa sab'ina firqah kulluha fin illa wahida kata rasul alaihi salat umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan umatku kata Rasul alaihi salatu dari seluruhnya berada dalam ancaman neraka kecuali satu kata Rasulullah sallallahu Kemana wa ala alihi wasallam ke mana 72nya barakallahu fikum Kemana rahimani wa rahimakumullah jamiat. 73. Keluar dari 73 ini. Cuma satu. Seluruhnya berada dalam ancaman neraka. Kecuali satu kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikam. Jangan menyangka. 72 golongan itu. Cuma berstatus orang-orang sesat. Kelompok yang tersesat. Tidak. Semuanya itu akan mencari pengikut Barakallahu Fikult. Sebagaimana orang yang berjalan di atas satu jalan yang selamat itu. Juga berusaha mencari pengikut air menyelamatkan umat ini. 72 itu terus berusaha rahimani wa rahimakumullahu jami'an kita ingin tahu sekarang mana dicontohnya 73 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kita melihat ucapan Abdullah ibnul Mubarak Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan 72 itu asalnya adalah 4 kelompok besar Asalnya adalah empat kelompok besar. 72 golongan. Yang berada dalam ancaman Allah Jalla wa'ala. Dengan neraka. Ternyata berasal dari empat golongan besar. Yang pertama adalah kaum khawarij. Syiah. Pertama Syiah. Kedua khawarij. ketika murjiah dan keempat adalah qadariyah. Empat golongan barakallahu fih yang merusak asal lalu kemudian terjadi perpecahan 72 itu berasal dari empat golongan besar kasalim Abdullah Ibnu al-Mubarrak. Pertama adalah Syiah. Kedua adalah Khawarij. Yang ketiga adalah Murji'ah dan yang keempat adalah Qadariyah. Rohimani warhimiqumullah. Kita ingin mengerti dan mengenalnya secara kita. Untuk kemudian kita bisa mengambil semuanya akan lari ke empat golongan besar ini. Pertama kaum Syiah Rohimani warhimiqumullah. Muncul barat Allah di akhir atau di awal kepemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan kekuatan tentunya. Sebelumnya sudah ada di masa Uthman ibnu Affan seseorang Yahudi yang bernama Abdullah ibnu Sabah al Yamani pura-pura masuk ke dalam Islam di masa Uthman ibnu Affan. Lalu ketika Barakallahu fiqum meninggalnya Utsman ibnu Affan dalam kepemerintahan Ali bin Abi Thalib melihatkan dirinya sebagai seorang Muslim yang mengangkat bendera cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku diri cinta. Mengibarkan bendera cinta-cinta Cinta Rasul. Cinta keluarga Rasul. Padahal dari kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keluarganya. Mereka jauh panggang dari api. Barasallahu Fikon. Kita akan buktikan Rahimani Warahimakumullah. bahwa pengakuan cintanya itu adalah Dusta Rahimani Warahimakumullah. Abdullah bin Sabah Al-Yahud lalu kemudian menobatkan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Abdullah bin Sabah Al-Yahud mengangkat awalnya cinta kepada Rasul. Ya. Kemudian ditanamkan bergerilya Barakallahu al Sampai kemudian pada puncaknya. Mengaku Ali sebagai Rabb ditangkap oleh beliau dengan hukuman dengan keputusan beliau dibakar. Mereka juga mengatakan tidak ada yang membakar kami kecuali Rabb. Rohi'mani warahimaku mubaraku jamil. Lalu kemudian Syiah ini baru Allah fikum tercabik-cabik terpecah belah. Ia adalah Syiah Rafidah Fikna Asyariyah Kemudian Syiah Zaidiyah Al-Hawfiah Yang sekarang melakukan pemberontakan Baratullah Fikum bin Geriaman Rahimani wa Rahimakumullah Melakukan kudeta Rahimani wa Rahimakumullah Jami'an Makanya oleh karena itu Kalau kita tidak memiliki ilmu Kita akan cepat gampang termakan Baratullah Fikum Oleh Fitnahnya kaum Syiah salah satu metode dakwah yang digandrungi oleh kaum muda dan mudi menebarkan barok kelawak sikum nikah yang disebut dengan nikah bah, nikah kontrak, nikah mutah mereka sodorkan, mau nikah saya, rahimahni warahimahumullahu jami'. An maka ini langkah-langkah mereka untuk menghujat dan mengukma merusak barqallah kitab gender sehingga coba cari informasi tentang bagaimanakah penduduk di Iran itu ratusan ribu atau ratusan juta penduduknya karena lahir dari pernikahan haram ini barqallah kitab dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pula di negeri kita ini. Di Mamuju tengah ini. Hufi, kalau kita tidak berusaha. Membensengi kaum muslimin. Dari aliran sesat yang berbahaya ini. Mereka datang ke rumah anda. Datang ke rumah kita. Mengajak cinta. Diberitahukan kita. Orangnya baik. Orangnya bagus. Mengajak cinta. Menghormati keluarga Nabi SAW. Tunggu sebentar. Dia punya metode untuk menyesatkan generasi Islam Rahimani wa Rahimakumullah. Saya mengingatkan hal ini Baratullah Sikum. Karena kewajiban kita untuk melindungi agama kita. Dan kewajiban kita untuk melindungi generasi kita. Rahimani wa Rahimakumullahu Jami'at. Maka oleh karena itu Baratullah Sikum. Setiap perjalanan mata. Bahawa para pemikut keterusahaan itu berada pada yang mayoritas. Kedua, pergolingan kaum khawarij sebuah paham yang disinyalir kemunculannya atau yang diberitakan kemunculannya di belakang di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup barakallahu fikum. Kita belajar dari pemberitaan beliau. Untuk kita menerokongi tentang kelompok ini rahimahni warahimahku mawlakoh jamil. Ketika bar kelakum pembagian tampasan perang, Zul Khayyirah al Kufi orang Kufah namanya Zul Khayyirah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam berbuat adillah engkau maksudnya di dalam pembagian. Harta pampasan perang. Dihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin barulah hafizku mentaklif menjinakkan hati tokoh-tokoh kafir -tokoh Quraisy yang baru masuk Islam diberikan kepada mereka bagian-bagian pampasan perang. Datang Dunkhui Syaikh Al Kufi ini mengatakan kepada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat adillah engkau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Barakah Fikom mengatakan, kalau bukan Allah dan Rasulnya berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Seorang Sahabat datang, Ya Rasulullah, biarkan saya memotong batang lehernya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan, jangan, -jangan dia maju solat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa lalu kemudian Rasul alaihi salat wasallam memberitahukan saya khuruju min bihadha akan keluar dari anak keturunan orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengarkan baik-baik tentang bagaimanakah berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita belajar sebuah kesesatan setelah itu Bisa melindungi dan membentengi diri kita dan melindungi anak keturunan kita. Kata Nabi saw. تَيَخْرُجُ مِنْ ذِي هَذَا كَوْمٍ تَحْكِرُنَّ صَلَاتِكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَأَصِيَاءُ مَعَ أَصِيَاءِهِمْ وَكِرَاهَاتِكُمْ مَعَ كِرَاهَاتِهِمْ kata Nabi saw akan keluar dari keturunan orang ini orang yang salatnya lebih banyak dari kalian Bacaan al-Qur'annya kuatnya kata Nabi sallallahu alaihi wa mereka yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hana jirahum mereka membaca Al-Qur'an tetapi Al-Quran itu tidak sampai ke tenggorokan mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tersesat dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Bagaimana bentuk tersesatnya? Ketika pemerintah Ali bin Abi Thalib, mereka tampil dan muncul dengan kekuatan besar. Barakallahu Fikum. Enam ribu kekuatan rahimani wa rahimakumullah. Apa kira-kira? Lambang perjuangan mereka atau yang mereka serukan dan elulukan, yaitu elulukan. Iaitu. Hukum itu hanya miliknya Allah. Ketika terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Ali mengutus seseorang. Muawiyah mengutus seorang. Pertemuan ini dianggap oleh kaum Khawarij adalah bentuk kekufuran karena berhukum tidak dengan hukum Allah Ali kafir. Ali dikafirkan oleh mereka, menantu Rasulullah sallallahu Khalifah barqullah fitkum yang keempat dikafirkan oleh kaum Khawarij apa cukup sampai di sini jawabannya tidak dari 6000 pasukan 6000 tersebut maka keluarlah 2000 tersisa 4000 yang bertahan 2000 keluar ketika terjadi dialog dengan Abdullah bin Abbas bin keluar 2000 orang dan tersisa empat ribu orang dari pasukan tersebut rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia mengkafirkan Ali dan yang setuju dengan Ali, maka berikutnya adalah menghalalkan darah mereka barakatuh. Darah mereka halal. Setelah itu mereka lakukan jihad. Jihad melawan pemimpin togut menurut mereka. Barakallahu wa Mengangkat senjata imani wa ra'imankumullahu jadah. Sampai kemudian dikejar pasukan yang tersisa setelah terjadi peperangan bersama Ali dan diperangi oleh Ali bin Abi Talib. Dikejar itulah yang kemudian menebar ke seluruh negeri. Barakallahu wa Maka rahmat-ihimi wa rahmatkumullah. Kita belajar kesesatan bukan untuk kemudian mengikutinya karena kita ingin menyelamatkan diri dan menyelamatkan anak keturunan kita di masa yang akan datang. Hafizani wa hafizakumullah. Kaum khawarij itu demikian cirinya yaitu menjatuhkan Martabat Barakumafikum Pemerintah. Lalu kemudian, mengkhawatirkan mereka, serta, menghalalkan jarak mereka. Kapan saja, di mana saja, engkau bertemu dan berjumpa dengannya, ketika menemukan kesalahan dan kekeliruan kepada pemimpin, tidak kemudian mereka berusaha melaksanakan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengingatkan menadyaapkan memompa semangat orang dengan kekeliruan dan kesalahan dari mimbar-mimbar dari majlis taklim dari koran. maka itu sesungguhnya sikapnya kaum khawarij di masa yang silam ketahuilah barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an itu merupakan faham khawari. Setelah itu mereka melakukan pembunuhan atau menghalangkan darah mereka. Inilah yang mereka istilahkan dengan jihad. Makanya masya Allah kita adu semnati wal jama'ah ingin membantu kepada aparatur negara untuk bisa masuk ke penjara penjara barakallahu fiikum membimbing dan membina mereka karena selama pemikiran takfir jihad ini tidak kemudian tercabut dari diri mereka dia akan keluar dari penjara akan lebih kecam lagi barakallahu fiikum sampai saya berbicara di depan barakallahu fiikum Kedua Kasat Intel di Polda Ntb memberitahu kita keinginan baik kita untuk memberi, membantu pemerintah menangani mereka, ingin kemudian berusaha lewat dakwah tu ilah warja dan mencabut akar dan pemikiran yang berbahaya itu. Barakallahu fitus kita beritaukan, tapi sulitnya kita untuk memberikan bantuan. Mungkin kita juga dianggap teroris oleh mereka dianggap barakallahu fikum orang yang memahami pemikiran yang berpemahaman dengan pemikiran khawarij. Hingga insal datang, ahlan wa sahlan. Ya, kita mengatakan setiap insal yang datang ahlan wa sahlan, berterima kasih ada yang memperhatikan kita. Sampai begitu saja. ada pihak aparat yang selalu memperhatikan kita. Kita husnubar. Kita di pondok barakallahu fikum. Pesantren Sumbawa itu semu pedataan peristiwa bom Bali satu, bom Bali dua. Tapi kita menjelaskan, memberitahukan bahwa kita juga berjuang dengan gawat mila Allahi Jalalawala untuk mem membantu aparatur negara Barakallahu Fikom. Maashraul Ikhwah rahimani warahmatullah. Maka perlu diketahui. Mungkin sekarang aparatur negara atau pemerintah kita merasa khawatir maksudnya ISIS baratullah hukum ke Indonesia Ketahuilah bahwa bahawa ISIS itu berasal dari kaum khawarit yang punya pemikiran sudah ada dari dulu mereka memerangi Tore Usman, ya itu sudah dia ISIS rahimah ni wa rahimah kumullah tidak ada perbedaannya baratullah hukum akar pemikiran yang berbahaya Ka imani wa rahmatumullah kita berharap daerah kita ini dijaga oleh Allahu jalla subhanahu dari faham-faham yang berbahaya di dalam agama Allahu jalla subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima pemahaman yang sesat ini dengan mengatakan bahawa mereka adalah anjing-anjing neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tilabun nar mereka adalah anjing-anjing neraka bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika saya bertemu dan berjumpa dengan mereka niscaya aku akan memerangi mereka sebagaimana Allah jalla wa ala memerangi kaum 'ad Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahawa siapa saja yang terbunuh bar sallallahu fikum melalui tanggam khawariq ini adalah terbaik di muka bumi. Orang bar qolatikum yang terbaiklah imani wa rahimakumullah. Ya, mayat yang terbaik di kolong langit ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam riwayat yang lain di lewat yang sama orang yang mem orang khawarij yang terbunuh. maka itu adalah sejelek-jelek bangkai di kolong langit ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimani wa rahimakumullah jemaah ketika peristiwa yang ada di Bima Darullah fikum kita melihat bagaimana ketakutan daripada ia kepolisian karena dibunuh tiba-tiba Tiba-tiba dibunuh Barakullah Fikum. Kemudian dibunuh Rahiman. Berapa sudah tumbang secara diam-diam di tempatnya, di Bima tersebut. Ma'asyirun ikhwah. Sampai kemudian, ya Dinsus datang Barakullah Fikum bertanya kepada kepala desa yang tempat kita tinggal. Desanya bertanya. Ustaz, mereka Dinsus para. Datang bertanya, disinyalir di pondok pesantren itu, ada pelarian dari pondok pesantren Umar bin Khotob yang ada di Bima Dombu. Subhanallah, saya bilang, sudahlah, gak perlu mereka yang nangkep. Biar kami yang nangkepkan. Kalau ya, memang ada barang, silahkan datang. Barakallah kita juga berusaha membantu aparatur negara melalui dakwah tillah jalla wa ala generasi ini jangan sampai terjatuh kepada paham yang membahayakan mata depannya mati mati konyol rahimani wa rahimakumullah kenapa barakallahu fikum dikatakan mati konyol rahimani wa rahimakumullah antum bisa bayangkan bom kemudian bunuh dirinya Kenapa mereka berani melakukan demikian? Itulah doktrin menganggap kalau cara ini adalah cara benar. Siapa yang salah? Siapa yang mengelus-elus dada ternyata kedua orang tua tidak tahu kalau anaknya itu tumbang dan tewas di atas atau disebabkan bom yang dia lepas sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan hadis maka Allah akan menghukumnya dengannya ai Allah akan menghukum dengan apa yang dia membunuh dirinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali kita ingatkan 72 yang mereka adalah tersesat semuanya memusuhi satu golongan tersebut semuanya memusuhi satu golongan yang selamat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan ancaman, tetapi mereka berusaha dengan dunianya untuk kemudian mengajak engkau. anda mau bergabung berapa maunya gaji sebulan disebutkan gaji-gajinya ini ini ini dengan tingkatan-tingkatan yang ada. Kalau anda masuk, kami akan berikan kepada anda jabatan, kedudukan, tawaran-tawaran dunia baru ke Sampai ekuanu nak ditawarkan berapa maunya sebulan gaji, rumah kami siapkan, istri kami carikan. Subhanallah, betapa asyiknya semuanya berakhir. Kalau seseorang yang lemah roh iman diwarasimakumullah. Untuk kemudian dihadapan tawaran ini. Mungkin dia akan beri yang gembira dengan tawaran-tawaran tersebut. Tidak hanya mereka menebarkan subahatnya. Untuk kemudian menarik yang sedikit ini. Ya, tetapi mereka juga melalui syahwat Memberikan apa yang dia maukan. Inilah yang sangat menasukkan. Karena semuanya 72 itu. Berhadapan dan memusuhi yang satu, disitulah butuhnya keistiqomahan di atas keselamatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an Kemudian barakallahu fikum. Terakhir alasan kita membahasnya yaitu hidayah yang Allah telah berikan kepada pilihannya kemungkinan akan dicabut oleh pemberinya yaitu Allahu Jalal Subhanahu jumlah yang sedikit yang mengikuti al-haq kebenaran jumlah yang minoritas, yang berjalan di atas hidayah Allahu Jalal wa Ala maka di sana ada peluang hidayah itu dicabut kembali oleh pemberinya Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian, betapa butuhnya kita di atas istiqomah. Istiqomah istiqamah di atas manhaj Istiqomah di atas kebenaran agama kita wa rahimahni warahimahkum Allahu Jalil. Maka dengan alasan semuanya ini, kami merangkum mengajak saudara kami kaum Muslimin. Dan muslimat berbicara tentang terkait dengan persoalan besar nilai dan pentingnya as-sabat ala al-manhaj. Pokok tetap di atas manhaj Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat Barakallahu Fikm. Risalah yang ada di depan kita. Untuk kemudian mengingatkan kita Barakallahu Fikm semuanya. Melihat halaman yang ketujuh. Kala ta'rifus sabaki wal manhaj. Tadi kita menyebutkan asbab sabak Kokoh apa sih maksudnya? Di atas manhaj. Apa sih maksudnya manhaj? Kok kita disuruh kokoh di atas manhaj? Beliau akan menyebutkan as-syiq Muhammad bin Umar Bajmul. Ingin menyebutkan kepada kita apa yang dimaksud dengan asbab, kalau fa'in asbab maka yang dimaksud dengan asbab huwah al istiqamatu al luhuda amama dal ha wa shahu huwah sabrul. Kata beliau. Yang dimaksud dengan as-sabah adalah keistikamahan di atas petunjuk, di depan ajakan-ajakan da'i, di depan ajakan al-hawa, hawa nafsu dan syakwat. Saya ulangi kembali. Yang dimaksud dengan as-saba adalah al-istiqamah. Keistiqamahan di atas petunjuk. Di depan dai ajakan hawa nafsu dan ajakan syahwat. Wa huwa Istilah lain as adalah asyabru. Kesabaran. Rahimani wa rahimakumallahu jami'an. Jadi beliau memberitahukan kepada kita. bahwa kita berhadapan dengan hawa nafsu yang kita miliki. Dan juga kita berhadapan dengan syahwat barakallahu kita. Kedua-duanya mengajak kita untuk menyimpang dan menyelewet. maka kita membutuhkan keistiqamah. Barakallahu fiikum. Kedua, wal manhaj yang dimaksud dengan manhaj yaitu asabiul aladiyaslukohul muslimu. Halaman tujuh, ya. Yang punya kita bisa melihat halaman tujuh. Halamannya ada di atas. Walmanhaj huwa As-sabilu al yaslukuhu al-muslimu Wahuwa siratul mustaqim Qala sabaraka wa ta'ala Qul hadihi sabili Ad'u ila Allahi ala basiratinn ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin yang dimaksud dengan al manhaj adalah jalan yang ditempuh oleh seorang muslim itulah dia jalan Allah yang lurus Itulah dia jalan Allah yang lurus. Allah jalla wa ala bersifman katakan ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah jalla wa ala di atas ilmu saya dan orang yang mengikutiku dan maha suci Allah dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Perintah Allah Jalla wa'ala buat Nabi kita Muhammad sallallahu wa alaihi wa'ala alihi Wasallam Berarti kita telah diberitahu. Bahawa yang dimaksud dengan al-manhaj. Itulah sirapan mustaqim. Ketika kita membaca surat al-fatihah. Kita bertemu dengan. Laft siratal mustaqim tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus Inilah disebut dengan mantaj Yang kedua yang harus kita ketahui Bahawa jalan menuju Allah azza wa jalla dan jalan yang akan menyampaikan kepada surganya satu jalan saja Barakallahu wa sikam. Satu jalan inilah yang Allah menyebutkan sifatnya al mustaqim Jalan yang lurus. Sifat dari jalan yang dipancangkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Jalan untuk menyampaikan hamba kepadanya. Jalan untuk menyampaikan hamba kepada surganya. Satu Kata Allah Jalla wa Ala: itulah dia syirafal mustaqim. Kita bertemu dengan kata syirafal mustaqim di dalam surat al Fatihah. Ayat ini, membantah barakallahu fikum orang-orang yang mengatakan jalan-jalan menuju Allah itu banyak. Tidak. Rahimani warahimahumullah. Jalan menuju Allahul Jalal wa Ala hanya satu. Kita ingin tahu sekarang mana jalan satu yang dimaksud, yang akan menyampaikan kita kepada Allahul Jalal wa Ala dan menyampaikan kita kepada surganya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu sa'ala mengatakan. Itulah Al-Hakku. Kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Itulah dia jalan Allah yang lurus. Subhanallah. Kita diberitahukan dengan gampang. Kita enggak perlu melihat, oh dia pakai jenggot. Dia pakai tecik. Dia pakai jubah. Berarti dia berjalan di atas suratul mustasihah. Bukan. Allahu Jalla wa'ala. Tidak memberikan sifat baratullah fikum demikian. Ternyata beliau menyebutkan. Orang yang berjalan di atas jalan yang lurus itu. Adalah orang yang berjalan atau ma'rifatul hak. mengilmu kebenaran. Dan dia beramal di atas kebenaran. Itulah dia orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mengerti al kalau demikian? Kita sudah diberitahukan oleh Al-Quran. Bahawa sumber kebenaran itu tiga. Sumber kebenaran itu tiga. Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan man hatta laqna al-salih ridwanul ali ajma'i. Kenapa saya mengatakan tiga? Karena itu yang disebutkan oleh Allah jalla wa ala. Orang belajar Al-Qur'an, belajar sunnah. tetapi tidak di atas jalannya para sahabat Nabi, itulah yang menyebabkan kesesatan kaum khawaris di masa yang silam. Ya. Yeah satu ayat menyebabkan mereka hancur agamanya dunia dan akhiratnya inil hukmu illalillah hukum miliknya Allah ya benar hukum miliknya Allah oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatul haqin kalimatnya benar hukum itu hanya miliknya Allah tetapi yang mereka inginkan di belakangnya kebatilan Kata Ali bin Abi Talib, menanggap syiar dan slogan kaum kawarid di masa yang silam. Hukum miliknya Allah. Hukum miliknya Allah. Kalimat bagus, bagus, bagus. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Talib, Kalimat tuh wa aradu bi hal Kalimat yang benar, bahwa hukum hanya miliknya Allah. Tetapi yang mereka inginkan di belakangnya adalah kebaktian barakah fikir. Oleh karena itu, maka sumber kebenaran itu kitabullah dan sunnah Nabi saw yang difahami dengan pemahaman salafus saaleh para sahabat Nabi Ridwanul Allah alaihim ajma'in kemudian barakah fikir. Beliau akan menyebutkan nanti di bawah, bahawa untuk kita bisa mengenal kebenaran, beramal dengan kebenaran, itu terkait dengan sebuah hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk memberikan hidayah padanya, memberikan hidayah kepada temannya. Memberikan hidayah kepada pimpinnya. Memberikan hidayah kepada anak dan keturunannya. Tidak ada yang sanggup barakallahu fikum. Karena itu merupakan haknya Allah Jalla wa'ala. Nabi Numb alaihi salatu wassalam. Siapa yang memusuhi dakwahnya? Isteri dan anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa yang menentang dakwahnya? Bapaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallam siapa yang memusuhi dakwah beliau keluarga keluarga dekat sekaligus menjadi pimpinan-pimpinan kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berilmu tentang kebenaran dan beramal tentang kebenaran itu terkait dengan hidayah dari Allahu jalla Subhanahu wa ta'ala Kedua Setelah seseorang mendapatkan hidayah Untuk mengilmui kebenaran Dan juga mengamalkan kebenaran Dia membutuhkan hidayah taufik Untuk kokoh di atas kebenaran itu Barakallahu hikm Untuk kokoh di atas kebenaran itu Rahimani wa rahimah kumum. Berarti Yang namanya orang selamat itu Bukan ditinjau dari penampilannya. Bukan ditinjau dari nama yayasan dan pondoknya. Tidak. Namun ditinjau dari lahiriah dan batiniahnya. Dengan kebenaran barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau mengingatkan. Jalan Allah yang lurus itu satu. Dan di sana ada jalan-jalan yang banyak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluar dari jalan Allah Jalalawala yang satu. Terhimpun pada apa? Berjalan-jalan yang banyak itu sudah disebutkan tadi. Hawa nafsu dan syahawat. Hawa nafsu inilah yang melahirkan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Syahwat Mengajak engkau untuk keluar dari jalan yang lurus itu Dengan tawaran-tawaran duniawi Barakallahu fikum Datang kepada engkau Sebuah yayasan ingin memberikan bantuan Lalu kemudian di belakang hari Anda kemudian tidak bisa memperkuat Tidak bisa mempertahankan prinsip agama Tidak bisa mempertahankan Barakallahu fikum prinsip agama Lalu kemudian anda melanggar, anda sudah tahu, anda sudah mengerti. Berarti anda telah menukar kebenaran itu dengan secuil duniawi rahimani wa rahimah kumulahu Jangan barakallahu fikum. Hidayah itu tidak mungkin kita akan menemukan harganya di dunia ini. Tidak ada barakallahu fikum. Karena nilai dan harga yang dipersiapkan oleh Allah SWT. Surganya dengan segala kenikmatan di dalamnya. Itulah nilai yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Anda tidak menemukan harga dan nilai untuk kemudian menukar hidayah. Berjalan di atas kebenaran. Beramal barakallahu fikum dengan kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Dan hidayah untuk istiqamah di atas kebenaran itu. Lalu kemudian beliau menyebutkan bayanu anna al malaikata tanzilu bi tasdibil mu'minin para malaikat itu turun untuk memberikan kekokohan kepada mereka-mereka yang beriman barakallahu fikum Allah jalla wa ala berkata innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu فَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَتْ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا تَصْدُقُنِي يَا أَهْلَ Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rab kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah di atasnya. Istiqomah. Sekarang kan terimbar Allah itu. Banyak kita menemukan saudara kita. Mengatakan kami beriman. Ketika dicek amalannya, perilakunya, banyak menyelisih ucapannya. Masih dia meyakini, Ya, akik yang dimiliki itu punya kekuatan gaib. Kalau mukul sekali bisa ya, barakallahu fikum. Apa? Hah? Bisa tumbang, bisa mati, bisa ini dan seterusnya, Wah, keyakinannya besar terhadap batu akik itu. Apalagi kalau dia yakini bisa menolak mudarat. Ya, nangkal sihir, nangkal asal lagi, bahkan bisa mendatangkan kekebalan. Ini bentuk keyakinan yang menyelisihi keimanan Barakallahu S.A.W. Keyakinan yang menyelisihi keimanan kita. Ada lagi di rumah, digantung barakallahu S.A.W. berbagai macam jimat ada di topi ada di lemari ada di toko ada di mobil semuanya keyakinan ini akan bisa menangkal datangnya pencuri datangnya sihir datangnya kegagalan datangnya datangnya malapetaka lebih aneh lagi foto kyai-nya dibawa ke sana kemari dianggap bahwa memiliki kekuatan gaib Membantu dia di lautan bisa menyelamatkan dia, ya Allah. Akan sudah benar-benar hancur. Tidak bisa diajak untuk berpikir lagi. Apa yang bisa diperbuat oleh fukul yang dibawa itu. Mau disobek, mau diinjak, tidak bisa apa-apa. Kok bisa membantu ketika dia bisa mendapatkan malapetaka. Kan ini kehancuran. Akidah dan keyakinan rahimani, warahimah kumullahu jamiat. Subhanallah barakallah. Ternyata kaum syiah itu sendiri berkeyakinan tinggi terhadap kubah ini, dibawa fotonya dalam perang dalam ini dalam itu. Apalagi kalau kemudian kuburannya itu tempat bawahnya mereka nas allah kekufuran dan kesyirikan rahimani wa rahimakumullah. Lalu, apa ucapan kita mengatakan innal ladzina qalu sami'naa kepada Allah. Masanya para ulama barakallahu fikum menghukum bahwa kaum Syiah rafidah itu adalah kafir orang-orang kafir kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Mencela mencacimi Termasuk juga yang melakukan pemberontakan di negeri Yaman, Kaum syiah, zaihiyah, hausiyun. Mereka adalah syiah rafidah kuffar. Rahimani wa rahimakumullah. Ucarimun. Makanya para ikhwan yang sedang berjuang. Membela pemerintah yang sahabat sallafikum. Dan pemerintahnya telah menyuarakan jihad kepada seluruh penduduknya. Maka wajib bagi penduduk Yaman itu untuk kemudian berjihad rahimani warahimakumullah di negerinya. Sampai kemudian kita dari negeri kepingin untuk berjihad melawan mereka. Para ulama memberikan jawaban, tidak boleh kecuali dengan restu dan izin dari pemerintah kita di sini. Baru kita kemudian boleh untuk bergabung bersama kaum muslimin, ber dan berperang para ulama kita mengingatkan boleh kita untuk kemudian membantu mereka apabila mereka mendapatkan restu dan izin dari pemerintahnya. Subhanallah. Ulama kita menjaga rahimah dan mereka menegaskan ulama kita yang sedang berjuang di negeri Yaman bahwa ini adalah jihad bagi penduduk Yaman dan cukup barakallahu fikum untuk menghadapi orang-orang kafir kaum saudiyyun. Yaitu Hausiun mereka kufar para pemberontak rahimani warahimakumullah yang mereka minta dari saudaranya ahlu sunnah wal jama' di seluruh dunia doa rahimani warahimakumullah ujiankan masyarakat muslimin mereka barokallahu fi tidak segan-segan melakukan pembangkian terhadap kaum muslimin Setelah hancur leburnya keyakinan mereka tentang Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup kemungkinan barisallahu hikm. Kita akan bisa terseret dalam kekufuran syi'ah rakyat dan kesesatan kaum syi'ah. Di sinilah lepaknya kita harus belajar. Kita harus mengkaji dan mendalami agama kita rahimani wa rahimakum Allah. Nah, Allah Taala mengingatkan. Siapa saja yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Lalu dia istiqamah. antum ingatkan baik-baik. Mengucapkan kami beriman kepada Allah. Lalu dia istiqamah. Berarti ketika dia memproklamirkan diri beriman kepada Allah. Dia harus berhadapan dengan sunnatullah dalam iman tersebut. Tidak ada yang namanya orang beriman. Dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Alif Lam Lamim. Ahasibannatu ayyutrafu. Ayyakulu amanna. Wahum la yustanu. Apakah manusia itu menyangka dan mengira. Dibiarkan mengucapkan kami beriman. Lalu tidak diuji oleh Allah Jalla subhanahu. Pasti akan diuji. Bagaimana? Kalau imannya bertambah, ibadahnya bertambah, apakah kemudian berakhir ujian? Maaf, tidak. Ketika bertambah iman, semakin kuat Islam, semakin kokoh ketaatan, bertambah pula ujian dan cobaan dari Allah Jalla Subhanah. Jangan kita bermimpi. Selama kita hidup di negeri ujian ini, apalagi kita telah memproklamirkan diri beriman. Tidak diuji oleh Allah Jalla subhanahu wa Jangan. Jangan barat Allah kita. al-Anbiya. Imam al-Rusul. Imam al imamnya para Nabi. Imamnya para Rasul. Mulai dari awal dakwah. Sampai wafatnya beliau penuh dengan ujian dan cobaan di dalam hidup. Maka ketika kita menemukan kok. Ujiannya sekarang lebih besar ya. Ha, berarti anda ada kebaikan pada diri kau. Besoknya melihat lagi. Bertambah ujian. Belajar. Beramal. Belajar. Beramal. Bertambah ujian. Berarti ini bertanda kebalusan dan kebaikan pada dirimu. Maka butuh dijaga. Butuh dipelihara. Dengan bagaimana? Istiqamah di atasnya. Istiqamah. Barakallahu fikum. Jikalau engkau sudah istiqamah, dengarkan berita dari Allahu Jalaluwala, maka malaikat akan turun kepadamu, malaikat akan datang kepadamu. Apa fungsi dan tugas malaikat yang diturunkan oleh Allahu Jalal Subhana? Allah menyebutkan memberikan jiwa yang besar, jangan takut. Jangan anda bersedih. Jangan takut. Jangan anda bersedih. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan buat kalian. Allahu Akbar. In barfala hufikum. Bantuan Allahu Jalla wa'ala. Yang diturunkan kepada orang-orang yang istiqamah. Semoga Allahu Jalla wa'ala. Menganugerahkan kita sisi di atas agamanya. Sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya Allahumma amin. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita hidayah untuk berjalan atau mengilmi men men men men men kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Serta berjalan dengan orang-orang yang benar. Wallahu ta'ala lambis Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh